Вільнюс, 1997. Мій приятель Кшиштоф Че над усе любить мандрувати, знайомити людей. Слово «зводити» пасувало б тут навіть краще, але не в пейоративному сенсі. Обережно намацувати болісні лімфатичні вузли перетину культур, антикультур, лазити за капелками нашого досі поруйнованого світу між Німеччиною і Росією, фахово званого упродовж останніх кількох десятиліть ЦСЄ, тобто Центрально-Східною Європою. І він мріє про кафе Європ Централь якусь таку летючу кав'ярню, що її відвідувачі раз на рік збиратимуться то в Будапешті, то в Сараєві, то в Чернівцях або Данську, в одному з міст цього нещасного і найкращого субматерика – цієї буферної зони. Вони збиратимуться для того, щоб уголос голос читати, пізнаватися навзаєм і щось таке разом шукати, щось дуже важливе, без чого нам ніяк не можна рушати в завтрашній вік. Кшиштовче не полишає надії на врятування світу. Того разу ми перетнулись у Вільнюсі, в Старому місті, серед будня, в надрах минулого як будь-яке справді старе місто, Вільнюське повниться знаками, ледь видними, напівзітертими, зовсім утраченими і свіжими, ніби подряпина, що саме в цю мить наповнюється кров'ю. Міцкевич, Нірвана, Шевченко, читали ми зі стін, Ганібал, не Лектор, а той що араб, Оейзіс і Віктор Цойній Вуличний старигань без успіху грав на скрипці якісь спотворені до невпізнання, але все-таки популярні мелодії. Без успіху мається на увазі в обох сенсах – і мистецькому, і комерційному. Звісно, в одному з дворів обіч забрукованої вулички мусила знайтися антикварня, яку я швидше за все обійшов би десятою дорогою, коли б не проходив у товаристві Кшиштофа Че але з ним обійти її не було жодного шансу. Я скорився, і ми увійшли в її тісний насичений всьогістю простір. Картини, ікони, килими з лебедями, оленями і русалками, порцеляна, старі папери, грамоти, військові мапи, шоломи пожежників, радянські ордени, чарівні лампи. Масивний господар видихав зубрівку, і не зовсім твердо називав ціни. Однак до нього дійшло, чого хоче Кшиштовче, щойно він почув, вишептані тим у голос координати. «Юроп Сентраль». Він вагався якусь хвилину, а тоді, поманіпулювавши ключем в одній з шуклят, видобув на стіл перед нами кілька грубих конвертів з десятками поштових карток і ламких вижуклих фотографій. На зламі століть, поза минулого і минулого, а може трохи раніше, з'явилася мода посилати одне одному поштові картки і збирати з них колекції. Йшлося не так про текст повідомлення: "Живі здорові, маємося файно", як про саму картку, черговий доказ із черговим ефектом присутності. Йшлося, мабуть, про те, що невдовзі половину людства Розкидає і перемеле щось невблаганне, і буде багато смерті, і всі про всіх забудуть. І тільки поштова картка з Праги до Ужгорода через 100 років, тобто під кінець нового століття, наприкінці завтрашнього віку, чомусь продаватиметься у Вільнюсі. Смерчі історії, психоделія випадків і лабіринти можливого. Ось будинок опери в коложварі, Нині Румунія, Клуж. Ось Христос Воскресе, висланий з Одеси у Варшаву. Ось пейсаті хасиди посеред Вітепської, Переміської, Рівненської, Прящівської площі. Ось дві панночки-сестри на вакаціях у Дубровнику. Ось Київ з Птічева польота. Той самий, про який у тогочасному путівникові доктора М'ячеслава Орловича зазначено – Мальовниче розташування на горбах, на правому березі річки Дніпро, торговельне і промислове місто, центр цукрової промисловості. А потім була картка зі штемпелем Червоного Христа з-під Харкова, 1915 рік. Чорнило. Початково, напевно, червоне, нині ж як запечена кров. І на картці – чистою українською. «Дорогенька Оленко, другий місяць, як я в російському полоні. Ти не бійся за мене, я не помру». Заадресовано на Коломию, Туранським. І ще було повно іншої всячини, бо ми жахливо довго випробовували терпіння підхмеленого антикварозубра. Він стояв над нами, дивився на розсипані по всьому столу картки, і я розумів, що він теж усе розуміє, бо він теж звідси, з цього коридору між трьома морями, чи як це люблять окреслювати вчені-конфліктологи, у цивілізаційному розламі поміж Сходом і Заходом. І врешті, коли ми виходили, Кшиштовче таки купив собі цукровий Київ і коломийську Оленку і ще щось, на порозі з'явився той самий вуличний старигань. Мабуть, продавати скрипку. Але то вже інший сюжет.